emaitasun gutun lehiaketa iazkoa bigarrena zen aurtegoa hirugarrena mail orain dela 12:15 urte baleak euskadi elkarteak lantzatu zuen ideia tartean ez zen gausan dirik egin etzen fitxigegin urun berriro lekuko hartu dugu orduan aurten ere hori ba, egitea erabaki dugu beraz gauza simplea da gutun lehiaketa da zen concours de l'etre d'amour baina hala ere urtero erabaki dugu gai, gai batzuk emaitea Orduan jakin badakigu amodiloa maitasuna ez dela sanritan simplea. Ordun, pentsatu dugu autengo gaia izatea, e, zailtasunek gaindi maita deklarazio baten egitea. Donc bakoitzak landu dezala daukan imajnazioa eta horren arabera ba dezala gutona.